і в наближеннях до мужчин, чи в жестах. Картав, як гріх засуджений Єванглії, бо то дорівнює блудові і губить душу. З багнім повно, брати і сестри, якої чистоти бездоганної в чуттях наших вимагає від нас Божественний Спаситель, воліє прийняти нас такими рішучими проти гріховної пошисти, як воїнів, що скалічилися в битві, але перемогти смертельного ворога-погубника». Перемогли і вдостоїлися вінця ангельського і відновлення нашого образу світитися подібно до зірок, де немає нічого нечистого. Тут перемога. Сьогодні, цього вечора, в поточні години проти провальної спокуси, онде за розкритими вікнами, під смак смертельної отрути духовної, солодкавої завивучости струн і голосниківства в замані духів нечистих того закладу. Раптом здоровило, службовик школи перебиває в погук. «Чого ти розводишся нападом на заклад? Чи то твоє діло?» «Знай свій бізнес, а не наш, бо я ось потягну тебе звідси і зараз заткну тобі рота. Підступив то в столиці і простягає руку виривати гучномовний пристрій, але проповідник вчасно відвів річ від загребучости і відповідає. «Я не вхожу в бізнесову сторону справи, то діло твоїх господарів, але мені дано право...» Від Євангелічної церкви Христа і потверджено законом міста з підписами урядовців ось документ Дано право висвітлювати стан духовний і поборювати в ньому гріхи, аби посприяти спасінню душі слухачів Недавно такий, як ти, хотів робити, що ти хочеш, і негайно був задержаний поліцією за порушення порядку «Цього хочеш?» – я пошлю хлопця покликати «Чого ти відразу звати? Розбалакуй собі!» «Нащо ти мені здався?» – почав відступати Мордань. «А запам'ятай, попадешся мені десь на другому місці, так ми почислимось. Я тобі покажу заклад». Погроза несподівано спинилася, бо її автора круто обернено і поставлено серед трьох високих юнаків і тихо промовлено. «Перестань перешкоджати, слухай без шуму, а не подобається відходь. Відведено клопітника далі і попереджено – «Ти тільки зачепиш цього старичка, ми з тобою так почислимось, що ти з розпухлою мордою не зможеш побачити власних дверей». «Ми впізнали, хто ти. На стадіоні потай продавав наркотики. Підгвинчувати на змаганнях, після чого учасники ставали каліками. Хочеш піти в тюрму на п'ять років?» «Хто? Я? Чого ви тут? Ідіть собі, я піду». «Ну, раз хочеш, то нехай так буде». Його шторхнули на відхід, і він поспіхом зникає через вулицю в своїх дверях. Тоді юнаки вернулися до збору, дослухати промовця. Хто після другого псалмика, дружно відспіваного, спокійно з'ясив. «Я вам, брати і сестри, нічого не кажу проти права, що має заклад на свій бізнес, і не кажу нічого проти танців, нехай модерних, бо їх можуть виховані леді і джелітмени виконувати пристойно. А вас великим огнем остерігаю. Від переверту танців, на вавилонічну спокусу розгнилости, як заправляє цей заклад, нарочито і зумисно. Бо навіть у вибраному крузі, при безперервному вжитку алкогольного питва, таки спокушаються в сексуальну пожадливість під час танців. Я говорив з десятками осіб, і вони признаються про переступи в думках. Чоловіки, як і жінки, однаково. Тут епідемія, тут заразність. Кожного разу в різному партнерстві нагромаджена, і так з року в рік, аж душі задягаються в сусільну проказу розблудства, не звітуючися собі про неї. Зростаються, як з уродженою, живуть нею гріховно судною і підпадають під кару, визначену чітко в святому письмі. Ось вона. Діти блудної утроби недосконалі. Так, дійсно, вони калічні, вони з різними кривизнами і потворствами, як тілесними, так і душевними Подивіться, скрізь тепер на світі натоплено нещасних від народин своїх і до животно Звини батьків неостережних, свавільних, розгнузданих волею В нечисті пожаденства з наркотиком і спиртозністю Приємнено звиклись, навіть до всього перелюбства вже в самій зраді зостається зробити щось, мов один крок по нахиленій площі, часто помстою після сварки в буднях, аби не досадити і вкоїти вразу.